Thank you. Baixamos a música porque seguimos falando da Asociación Rosalía de Castro de Corneña. Por certo, unha aperta moi grande para o noso presidente que que se siga recuperando como é de vidro. Eh, Me parece que estuvo... No? O, oxe estivo, Eli, no por estuvo ensando co Rapaz cada sábado ben. Me cajo. Outro día non eh, reunión co... Contamento do Cornellá O Balmón, António Balmón, que é un alcalde Que para nós é moi boa persona Por certo, falando do Ayuntamento de Cornellá Pois estáse preparando a festa de Can Mercadé A festa Eise, e, de Can Mercadé está preparando Contamento da entidade E todos estamos en el, 31 de maio, 1 e 2 de xuño sí, sí, O sí, 31 ya. de maio É a a cea fe, de entrega de agasallos os, os que cumpren 25 no, anos de socios O 30, o 30, porque 30 é viernes E a festa é o 31 1 sí. e 2, non? Pero a medalla das isos que cumplen 25, 25 anos. 25 socios de socios. Con pica-pica, bueno... Con pica-pica, pero unha cena que el dios o dioso pode apuntar para ele, estarán invitados pola entidade. y logo la cena, cadón pagará a súa, como eu pagaría a miña, todos dios pagará a súa. Lo... O que sí é certo é que sigues facendo cada venres esa noite celta, non? Esa no? No? noite celta. Noite celta. Uy, este, uy, esta, esta, esta, que este ano está... vai a ser... Está Evia, está unha dos cantareiras de Rosalía de Castro Que son as rosalieiras a, que As rosalieiras llaman. que, por cierto fan moi ben Anca ahora estos días co o seu presidente así Pois, pues, pero, pero, elas siguen traballando igual Cantareiras eh, de entidades Cantareiras de entidades, eh, está e Evia des, E despois, o día un, comeza pola mañá O día 31 que é domingo, é eh, sábado 31 é sábado, me parece Non, non, aquí te, parece ser que o día 31 é o Benres o día un eh sábado. Pues el eh, sábado, sábado, todavía sábado? Un... Sí, sí, sí, sábado, sábado de 1:00 de la mañana en uh -huh. el parque de Camp Mercadé, ahí iremos a ofrenda. Ofrenda a de Castro con eh, entidades um, gallegas, otros grupos, pero somos taguegas y entonces también tenemos un, un grupo, un grupo de fora. Sí. Y luego está uh, un, un interpretarase o himno catalán o himno catalán e o como sempre e a actuación sí. dos castellés son os entre a piedra onde un tempo se toca oh, oh. o Rosario de Castro os de de Castro. soben coa bandeira eh, galega e a a bandeira galega e a, catalana. a, bandeira, galega, no. a bandeira catalana claro sí. despois eh, habrá unha ah, comida actuación, chale. comida cos autoridades, os socios de outras entidades que están invitaus de cada entidade a dous mm. todo eso, faremos comida, hai un campo para comer gratis Habrá servizo de bar, sí. un, tal expresión de Bernac que o lazo moi, moi ben. Sí, sí, sí. Xa sabemos que este ano estaremos tranquilos porque non tendremos non tendremos xocos por rapazes porque o, o, espacio o espacio está o espacio reducido. No sí, reducido. Sí. Entón, Despois, a tarde, teremos Moitas entidades gallegas e non gallegas. Extremadura, Andalucía, Extremadura, Aragón, todos, Galicia. Todos. E especialmente a actuación da banda de gaitas Vila de Xixón de Asturias. Vila de Xixón de Asturias. Sí, despois estaré a Compostela. Ah, amigo, despois a, a, a, a Verbena. A Verbena. Despois a Verbena. Logo hai os fuegos, as e picos nos fuegos artificiales. Un pequeno descanso para Dios. descanso ver... para que a xente toma un peretivo, se querem e orquesta tamén molla de palabra. Claro. En a palabra. Me gustaría compostela por segunda vez. Claro. Era gustán os 80 principales principais. Unos pouca de Barcelona que dicen que son muy buenos. Claro, claro. Los sí. son muy buenos hasta as 2 ou 3 da mañán, hasta que o corpo aguante. <risa> despois outra cousa importante que o día 2 é eh, remate de festa. O día 2 promenadearemos a outras entidades, que bebe, andaluzas, bebe. Gallegas, tremeñas, de andaluzas, galegas, tremeñas, antremos todos. De música po popular. de todos eh, comeremos ali. A tarde, día, no? a tarde. outra vez. E a tarde os de, de las bandas tamén de eso, de Rosalía finaliza. Será, finaliza Rosalía e despois a, a de... Orquesta Compostela hasta as 11 da noite. E aí acabaremos para recoller. E logo vai unha queimada Para todos os que asistan Para todos os que asistan, na queimada grata Non hai que pagar un duro, eh? Moi ben, moi ben Oidao estará ben feita Un botramiño pouca agua E ben o E azúcar e café Fará un servidor, se non hai novedade Fará un servidor como a cada ano Os anos que levo aí pois so, so, Sobre todos pouca agua Eso da agua facía o meu abuelo, meu, meu abuelo Bueno, o abuelo da miña muller Ali en Viana do Bolo Pois mm, Eh cando viña ceira, pois il, sa, iba a, a bodega para para pa colle viño, non. Eh, para aumentar a cantidade, botámos un pouquiño de agora Pero vi pois para que a queimada non pois non ardía. Faremola para que todo de estiados de cuestión. Bueno, despois, outra cousa que hai que lle a todos os nosos ointes e seguidores, o día 15 de xuño, eh, elección a xunta directiva nova, que a, a, a, part, a partir das, das das 8 da tarde. Eh, o día 23, moi importante, Festa de do de, an, de ante entidade unha cena con música, con música, que so, a, fe, o... a cena de San Juan a feia de San Xoán. O que queira apuntarse, mais... puntos unha entidade que socorre o, o bar sí. uh -huh. con ela o bar, si, pero terán convidaci... convidaránse unha un, un copiña de champán, unha copiña con, con con cava, con coca. Ay, A cena ben no precio, non lle lo podo dicir porque está ali, pero Ay, sobre os 30 euros pero hai música en vivo, sí, sí, música en vivo, sí, sí. con sí. unha boa cena. Entidad, solamente tínen que pasar pola entidade para apuntarse. Pois pues claro que Para sí. apuntarse. Vamos Todo esto... a... Unha información completa, ademais, Estamos... fidedigna. Sí, fantástica. porque sí, levas leva tantos anos xa os abro de memoria. <risa> <risa> como un disco. <risa> Moitísimas grazas, eh, eh, rico. rico. A verdad que eh, é un placer recibir todas as informacións. E ademais, en, en directo, que xo agradecemos o mitísimo porque... A entidade, as veces, esquecese de vir aquí a radio, eh? Sí. Porque a juventud, de outras cousas, o presidente agora actualmente leva, leva seis semanas, que está en silla de rodas. Claro. Esperemos que se mellore, que se mellore, que vai bastante ben. Agora está aí a piscina, está moi ben. Bueno. É moi ativo, ele... E, en un problema moi, cada día falo con ele, porque ele se todo, el deixa facer, pero que manda se é todo a ele, que, xa, é que eu levo moi ben, e nós temos que lhe fazer caso, non é o, a, o centro, non é presente, É unha xunta directiva, un uns cuantos socios e aí temos aquí estes dous da radio. Temos uh -huh. a Ben Antonio Díaz Antonio que Antonio Díaz que un home moi estamos ca Revista da Festa. A Revista da Festa que tamén é Acabouse un... de mandar a outra que algunos lle pero bueno, estás mandando. É un, é un, é un, é un a, eh, a Festa é un un programa es todo para repartir un uh home -huh. que perde Faites. moitas horas, moitas horas que eh, no cobra ni un céntimo por hacer esas cosas. Bueno, desde aquí doy a gracias porque colaboro, eh, muy, todos que colaboran no cobran ni en nada. No cobra ni en Bueno, nada. pero de vez en cuando a mm, lo mejor alguna relación tementemos. Bueno, queridos oyentes, vamos a ponerle un bocadillo de música y seguimos. Así. Señores, baile. Señores, baile. Señores, baile. Señores, Subir alto Quedo alto vexo ben Quero ver os meus amores Se se falen con alguén Para bailar veño eu Para cantar miña irmá Para tocar o pandeiro Viva quem o teña má Para bailar veño eu Para cantar miña irmá Para tocar o pandeiro Viva que o tenga má Venho de bailar morena, venho de bailar Venho de bailar morena, venho de bailar Venho de, de bailar morena fished